Juhász Magda Megnyírták a burkus kutyát. Megnyírták a burkus kutyát. Olyan fura lett, Hogy másnap az összes kutya Rajta nevetett. Hová lett a füléről és farkáról A bojt? Tegnap látták, akkor bizony még a helyén volt. Bújt a kutya Ide-oda, szégyelte magát, Még a holdnak is elmondta A nagy bánatát. Círmos cica vígasztalta. Ne törődj vele, a többinek lesz majd nyáron, tudom, melege. Eljött a nyár, míg az égen a nap nevetett, bokrok a sok bundás búsan liegett. Érigyelték burkus kutyát, mert fürgén szaladt, labdázott a gyerekekkel víga ez alatt. Aztán mégis belátták, hogy irigykedni kárt, és azóta minden kutya nyiratkozni jár.